karibu e, katika shule ya Biblia leo siku ya Jumapili tarehe 5 Aprili 2020 Tunaelewa kitabu cha Samuel wa kwanza kama tulivyosomewa tuko katika mlango wa 25 mlango wa 25 tumeyosomewa vile vile ni mrefu una mistari mingi una mistari kwa 44 eh invizuri kujifunza mda wote. Eh kabla hatuenda ndani zaidi ya kitabu cha leo e, tuta hem tuende katika kitabu cha Kuniko e, wa, wa kwanza. kwanza mlango ule wa, wa, wa kumi na moja, twende mlango wa kumi, Kuniko wa kwanza 10, mstari wa kumi na moja, Biblia inasema hivi. Kuniko wa kwanza mlango wa wa 10 mstari wa 11 Biblia inasema hivi. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizo. Msingi wa Biblia kuandikwa ulitokea kwa watu wa kale kwa makusudi ya Mungu yakawekwa kwenye kumbukumbu kumbu, ili kusudi ya tuone, yatufundishe sisi Leo tutaona e, watu watatu. Tutamuona na Bali, mtu tajiri na mpumbavu. Tutaona swala moja kubwa kuhusu na Bali. Tutaona mkewe akiitwa kama abigaili Tutaona tabia nyingi za abigaili, abigaili lakini sana sana utaona tabia mbili, njema. Na mtu watatu tatu muona ni Daudi. Kwa hiyo ni somo refu lakini imetupasa kulisoma lote. E, na tutaomba watoto watulie. Watoto watulie wakae. ee Daudi tutaona mambo kadhaa, mambo kama watano hivi. Kwa hiyo tuna vitu kama saba vya kujifunza katika somo la leo. Lakini tuki kumbuka kwamba Biblia imetuambia kwamba mambo haya yanaandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi, sio kwa habari kujua bali Daudi alifanya hiki alifanya ah nasema aliposema kwenye Biblia anakuwa nataka itufundishe sisi tunaofikiriwa na miisho hii. Sisi tulokaa katika kanisa hili siku ya leo kwa nini makusudi ya Biblia Hai Haikuandikwa kwa kusudi tujue Daudi alichofanya au hakufanya pala. Tujue lakini kwa ajili ya sisi tunavyoishi leo. Tutaona familia moja, tutaona ndoa moja mbaya. Eh ni mbili mbaya. Tutaona ya Daudi mbaya. Tutaona na yanabali na vigaleni nayo mbaya. Lakini katika huo ubaya tutaona pia kuna vitu vya kujifunza. E, tukienda moja kwa moja, hiyo sita sita sita sana sura zilizopita kwa sababu ya sura yenyewe ni ndefu sana Lakini nitakumbuka kwamba sura zilizotarangulia sitaenda kwa undani. Tume kuanzia mlango wa kumi wa 19 hapo 20, 20 moja, mpaka nne, Daudi yuko anatafutwa, anakimbizwa, yuko mapangoni, ana, anatafutwa na, na, na Sauli na jeshi lake na mamlaka yake. E, kwa sababu Daudi ni mwema, huyu ni mbaya. Huyu Mungu amemkata Sauli. Kwa hiyo anatafutwa na mamlaka ya Sauli. Kwa hiyo hajatulia na kimsingi mambo yote anayoyatenda na ukasema yuko kwenye hali ya, ya msongo wa mawazo kwa sababu hajatulia anatafutwa na mamlaka. Kwa hiyo matendo mengi atakayo tutakayoaona kuhusu Daudi kwa mfano ni matendo ambayo anaweza akatupata tunapokuwa hatujatulia, tupo katika matatizo. Yaani matatizo lazima na, na Sauli ni matatizo yote yale ambayo yanaweza katokana na maisha tunayoishi wakatu wote. Okay. Kwa hiyo mstari wa kwanza eh, kwanza tunaanza na habari za, za Samuel. Samueli. Ndia is, is, is, is Samueli Samuel ndiye alianza hichi kitabu. Na kileleto Samuel wa kwanza. Lakini mnakumbuka kwamba Samueli aliaga, aliacha kuwa kiongozi kuanzia mlango wa mbili ndipo alipoaga. Okay. Nguvu zote zikahamia kwa Sauli. Kwa hiyo tunaona alikuwaepo lakini tuliona kwamba Daudi aliwahi kumwelekea hapo katikati akapata msaada na nini? Lakini ni msaafu huyu hana hana msaada mkubwa sana. Mtu alishastaafa wakati huo. Eh. Sasa tunaona kwamba akafa Samweli msiri wa kwanza na Izra na nao Israeli wote wakakusanyika wakamwomboleza mombole, waka eh nyumbani mwake huko Rama. Unajua kwamba Sauli alikuwa anaishi Rama muda wote. Tumeishaona kitabu hiki leo na muda wote kwa Barcuarama japo alikuwa anahudumu sehemu nyingi eh alikuwa anaenda paka mispe, paka Gibboa ya sa, ya Sauli na wapi alikuwa alikuwa anaenda na habari zake tunaona kwamba aliondoka ali, ali, ali aliacha kutawala au kuwa eh, eh, mwamuzi wa Israel kwenye mlango wa 12 kwa hiyo anakufa na watu wote wanamuombezea tunaojifunza nini tunajifunza kwamba mtu anapokuwa ametenda mambo ya mambo mazuri watu wote taifa zima litamwombelezea eh lazima tuangalie pia tunapoondoka tunaacha taifa gani eh, mtaona kifo cha sauli mbele kwenye sura 3 4 hakitakuwa na maombolezo hakuna anayemboleza sauli atakufa lakini hakuna nayeombolezo lakini sauli Samueli anakufa kwa sababu ya nini amewafanyia watu amewekeza nini katika kuna mtu anaishi kwa ajili yake tu yake pesa ni yangu ni zangu kila kitu kinachokwangu lazima ujue kwamba siku yakufa vile vitu utaviacha kwa hiyo tunaona kwamba kitu alicho kiacha Saudi nyuma ame Samueli nyuma kinamfuata katika msiba wake maombolezo yanakuwa makubwa na tukitoka toka hapo tunaenda sasa tunaona Daudi nasema, anasema wa, wa, wa, wa kwanza unaendelea anasema kisha Daudi akaondoka akashuka mpaka nyikani mwa maoni Eh, na hmm. unataka sasa umst yani, kila neno kila mstari una mafundisho. Anapokufa shujaa moja anainuka mwingine. Samuel anakufa anainuka Daudi. Wote ni wahubiri wa neno la Mungu. tuna vitabu yake vivyo, Samuel okwanza Samuel wa pili. Daudi tuna Zaburi. Eh Daudi karibu zaburi zote. Ameandika Daudi. Lakini na vitabu na kitabu cha Samueli wa kwanza Daudi vitafunza zake ziko nyingi Tunajifuza maana mengi hata hii. Eh. Kwa hiyo na na hata nyakati. Kwa hiyo tunaona kwamba anakufa Daudi anakufa Sam, Sam, Samueli, anainuka Daudi. Kisha Daudi akaondoka, akashuka mpaka nyikani Mwa maoni, Na huko maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli, huo ni mji ni mtaa fulani, ni kama wilaya au mkoa wa wa Israeli ya wakati huo. Naye yule mtu alikuwa mkuu sana mwenye kondoo 10000 sikiza utajiri wake huyo alikuwa na kondoo 10000 na mbuzi alfu naye alikuwa akiwakata manyo ya kondoo zake huko Carmel na jina lake mtume alitwa Nabali na jina la mkewa alitwa abigaili na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema mzuri wa uso bali yule mwanamume alikuwa hana adabu tena movu katika matendo yake naye alikuwa na, alikuwa mbali ya karebu Eh, namkumka karibu ni yule mtu katika wale kumi na wawili wanaenda kuipeleza nchi, wale waliopeleza vizuri, karibu na Joshua ndo walikuwa wema. Sasa huyu anazaa mjukuu mbaya, msingi. Eh, Karibu alikuwa mwema. Asema, basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa na Bali alikuwa katika kuwakata manyo ya gondo zake, Daudi akatuma vijana kumi Daudi naye akawaambia hao vijana, kweeni mwende Kalmeli na kumwendea huyo nabali ili msalimie eh yani wamsalimie kwa jina lake na hivyo ndivyo mtakavyo muambia huyu aishiye salama amani na iwe kwako na amani nyumbani mwako na amani kwa wote nao nami na sasa nimesikia nimesikiaakuwa una watu wanaokata manyoya kondoo zako haya wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi wala hatukuwadhuru wala hawakukosa kitu wakati wote walipokuwa huko Kamerun waulize vijana wako nao watakwambia basi na na wakubaliwe vijana hawa matoni pako Maana tumekuja katika siku ya heri uwape na kusihi chochote kitakacho kujua mkononi uwape watuma wako na na mwanao Daudi anasema mwanao sura ya 9 basi walipofika vijana wake Daudi wakamwambia Nabali sawa sawa maneno hayo yote kwa jina la Daudi kisha wakanyamaza naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi akasema huyu Daudi ni nana na maana wa yese ni nana Siku hizi kuna watuma wengi wanaomtoroka kila mtu bwanawake wake. Basi mimi je? Nimtuae, nitoe mkate wangu na maji yangu na machinjo yangu niliowachinjia hao watu wangu wakatao manyoya kondoo zangu na kuapa watu ambao siwajui wametoka wapi? Tu, e, okay, naamsha roho yangu nasema, Basi vijana wake Daudi wakageuka, wakaenda zao, wakarudi nao, wakaja wakamwambia sawa na maneno hayo yote. Kisha Daudi akawa ambia watu wake haya jifungeni kila mtu upanga nao wakajifunga kila mtu upanga wake Daudi naye akajifunga upanga wake nao wakapanda nyuma yake Daudi wakapata wapata watu kama 400 na, wa, na na watu mbili wakakaa na vyombo vyao e, nimesoma sio kawaida yangu huwa maandiko kwa mbiko mbiko wakati moja bila kuyatafakari lakini tunasoma mstari mitatu ya kwanza ni kwa sababu kwa kweli hatuna muda wa kupitia kila eh, andiko moja moja kwa hiyo tuta, tutasoma tuta kwa wakati kwa kwa uh, sehemu moja hii Mistari mistari mitatu kwa pamoja tunaona kwamba kuna mtu tajiri na utajiri wake umeonyeshwa yuko na kondoo na mbuzi ana, ana vitu vingi na ni mjinga ni mpumbavu eh? na anamke mwelevu, mwenye mzuri wa sura lakini pia mwenye akili njema eh akitu Abigaile eh, na Daudi katika kukimbia kimbia kwake okay una, pia kitu kingine kabla ya mbali zaidi habari kama hizi visa kama hivi ni vizuri watoto wetu wavijue wao wanajua kisa cha Daudi na Bali na Abegaile eh, kukijua tu kwamba kilitokea hivi na hivi wakristo leo hawajui visa kama hivi katika Biblia na Mungu haviweki kwa bahati mbaya Biblia nasema kila neno lenye pumzi ya Bwana linafaa kwa mafundisho. Mungu anaweka visa kama hivi kutuonyesha wanaume wa, wa pumbavu. Baadidhio tunaona kwamba huyu na bali alikuwa mlevi. Leo huyu ukatafuta wanaume wa levi e, Tanzania hii utakuta wengi sana wakinana bali. Na kwa kweli kuna kitu sijui kama ni takibiblia lakini tujifunze vile vile. Utakuta kwamba ndivyo ilivyo eh familia utakuta kuna baba na mama kama hivi kuna mke mwenye akili Abigail utakuta mume wake ni mpumbavu ukienda kwenye biblia utakuta kinyume chake utakuta labda kama kama Ayubu alikuwa mwenye akili mke wake alikuwa mpumbavu utakuta luto na akili mke wake mpumbavu utakuta eh uh, uh, uh, uh, Jezebel kwa mfano alikuwa mwanamke mpumbavu Eh vitu kama hizo. Sasa hii picha, hii taswira, labda ni, ni, ni mizani ya Mungu, sijui. Lakini ni kitu pia cha kukiangalia kwamba Mungu ni mwema, anaona kama nabali bali angekuwa mpumbavu na ongeka mpumbavu, hii nyumba isinge simama. Leo hii utakuta kuna nyumba ambazo eh iko kama ya nabali Mama ndiye yeah, anajua watoto wanakula nini, anawasomesha, anawalisha. Ala wat chochote. Chochote. Na hizo familia ni nyingi. Baba ye yeah, anachokijua ni mipira, pombe, uchafu mwingine, uzinzo wa sharati, yuko huko. Takuta hiyo. Mungu anaka sura kama hii kujifuza kwamba tusipate wanaume ambao wa kwa kwa wana tabia za anabali. Ha kwa bahati mbaya. Kwa hivyo huyu mtu na kitu kinachompa shida ni utajiri wake. Kwa hiyo tunamuona na hali akiwa kwanza ni tajiri na mtu mwingine utasikia mnaeleana makalisi anasema Mungu tuende akatubariki usudume ataje. Huyu mtu huyo amebarikiwa na Mungu. Anasema so, kama hizi baraka zilizotoka kwa Mungu basi ningempa na akini njema. Biblia inasema heri moyo mwema, eh? Heri mbali njema, jina jema kuliko mali nyingi yani bora watu wakutambue kwa wema wako kuliko kwa mali zako hasa utakuwa na zile pekee yako by the way lakini ukiwa na moyo mwema watu wengi watakuja kwa ajili ya ushauri watu wengi watakuja kwa ajili ya msaada eh kwa hiyo huyu mtu alikuwa hana uwezo kwa afa chochote na sura uh, uh, hatutoyaendelea sana kuhusu na habari kwa sababu sura ma, maandiko ni mengi lakini hem tuende katika kitabu cha Okay kabla ya kwenda kwenye agano jipa, tumchunguze kidogo na habari. Kwa ni tajiri ana wanyama wengi. siku fulani yuko anakata manyoya. E, manyoya mpaka leo ukienda kwa mataifa makubwa kama kama mataifa ya Chile South, South America hata South Africa manyoya ya kondoo ni mazao muhimu sana. Yanatengeneza suf, nzuri na mavazi yaliyotokana manyoya ya kondoo ni mavazi ya kiwango cha juu. E, kwa hiyo huyu alikuwa anavuna. pamoja kwamba anachinja wanyama wale na kula lakini kikubwa hapa ni sufu ya kondoo. Kwa hiyo yu yuko, yuko kwenye mavuno. Kisha Daudi anapata taarifa kwamba huyu mtu yuko kwenye mavuno anapata an, an, anapesa, anapesa kwa wingi. An, ana ana chochote cha kusaidia. Anaambia anasema nendeni mkamwambie huyo mtu aishie salama kuzoma katika bible a king james anasema neno aishiye salama sema that lives in prosperity yani ma, ma yame yame, Soma, mtu ambaye mambo yake amekubali mambo yake yako vizuri ameshiba ana pesa ana kila kitu anasema neno mkaambie huyo mtu ambaye anaishi katika eh, utajiri mkubwa na tumuona ana, analewa mpaka mke wake naendele nafanya vitu bila kumwambia kwa sababu amelewa kwa sababu usikwaambia mtu mlevi anakuja kumwambia baada ya kulevuka kesho yake Eh kwenye mistari na Kwa hiyo tunaona kama kuna picha mbaya ya upande mmoja. Je, tukisikia zina battle tunafanya nini? Tunajifunza kwamba tusiwepo watu na Huyu mtu anaitegemea pesa yake sana. Huyu mtu anategemea anasa ya ulevi na moyo wake ni moyo wa kipumbavu kwa sababu una unasumbuliwa una, um, umejazwa na hivi vitu. Hebu tende katika kitabu cha Haruka mlango la 12 iki kisa Yesu alikuja anokuja kukuhubiri. Haijulikani kama Yesu alikuwa anamsema ana habari lakini kimsingi ni kama alikuwa anaongea habari za ana habari. Mrango wa 12 Luka bimele sema hivi. Luka mrango wa 12 hatutenda samee hiyo nje ya, ya sura ya leo kwa sababu ya wingi wa maandiko. Lakini iki tukisome. Luka 12 mstari ule wa tuanzie mstari wa 16 anasema hivi. Luka 12:16 anasema hivi. Akawaambia misali akisema shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana akaanza kuwaza moyoni mwake akisema nifanyeje maana sina pako ya akiba mavuno yangu akasema nitafanya hivi nitazivunja gala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi na humo nitaweka nafaka yake yote yangu yote na vitu vyangu kisha nitajaambia e nafsi yangu una vitu vyema vingi e, ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule unywe ufurai lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe usiku wa leo wanataka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani ndivyo mtu, ajiwekea nafsi yake akiba asijitajilishe kwa Mungu Daudi hii picha huyu mtu ni kama nabari na baada amla mvuti tunaona anakufa baada ya siku kumi tu Isitari, baada tumeona kwamba baada ya siku kumi, taarifa zina, zina moyo wake unamganda una ndani anakufa kama huyu huyu mtu. Kwa hiyo kimsingi Yesu alikuwa anaongelea habari za nabii lakini hakumtaja moja kwa moja. Lakini picha tunaona taswira ya Yesu anayesema kwenye sura ya mbili ya Luka ni habari za nabii. Kwa luka nyingine tusiuwe na malengo ya kuwa mtu ambaye vitu vyetu vinavyo vya msingi. Eh? Na muda wote tumeona kwamba Daudi ni taswira ya Kristo. Ni taswira ya Kristo. Huyu mtu ambaye Kristo anamsema tajiri huyu alikuwa na vitu vyake peke yake unaona kwamba ni vya na vya ziada yake humuoni kwamba ukisoma katika katika Mathayo mlango wa 25 amkini tugusa leo anasema ni anasema nilipokuwa na njaa hamkunilisha nilipokuwa na shida hamkunisaidia huyu ambaye Kristo anasema kwenye mlangu wa shina tano wa matendo Unaona kwamba huyu nabali na tukimchukulia Daudi kama taswira ya Kristo na kwa so, sababu Kristo anasema eh, watu wanamwambia wewe ni mwana wa Kristo eh, anasema mimi ni mwana wa Daudi eh hapa anasema sasa maana yake hamuijui tu eh lakini mda wote bionao Yesu anasema mwana wa Daudi eh kwa hiyo tukimchukulia Daudi kama taswila ya Kristo Daudi ni taswira ya Kristo. Ana uhitaji. Yuko ame ndiye aliyempiga Goliyati. ndiye alikuwa shujaa wa taifa, ndio mokozi wa Israeli, Ndiyo siyo? Haiyo kwa Israeli. Huyu ni Kristo katika taswira ya mwanangu wa wakati ule. Lakini huyu na bali katika utajiri wake hana kwanza hamtambui, anasema Daudi ni mtu gani? Maana wayaesi ni nani? Yaani ni kitu gani mnaniletea taarifa za mtu? Leo hii watu wanamwambia Kristo ni nani kwa? Dunia inachosema. Who is Christ anyway? Kina kwa mitandao utasikia Kristo alikuwa oh, mwanadamu. Sio yeye alikuwa na vitu vya ajabu ajabu. Kristo ni nani? Daudi ni nani? Kwa hiyo mtu mpumbavu hapati nafasi ya kumtambua Kristo nafasi yake. Atakuwa na sababu mali zake. Sasa Daudi tunakuja kuona ngoma Daudi ni mwanadamu taona kwenye mambo matatu yanayosema mmoja wapo ni hili swala la Daudi litakuwa sio jambo zuri sana. E, tukimsifu Daudi peke yake katika vitu vizuri maanae tohoro tumeposea. Kuna vitu amefanya vibaya katika sura hii. Ndio tofauti ya Daudi wa mwilini na Kristo wa rohoni. Kwa hiyo tunamwona huyu mtu mpumbavu na baadeto muona hatima yake siku kumbada atakufa kwa sababu ya kihoro na hofu. Ya mke ni Mungu anampiga tu, anamuondoa. E, kama vile ambavyo huyu tajiri aliye come vitu alipigwa tu huoni kwamba alikuwa amefanya kosa jingine ni kwamba tu Mungu anataka kuonyesha kwamba vitu ulijiwekea sio vya kwako ondoka vipishe Vitu vibaki anasema ndivyo ilivyo kwa mtu anayejitajilisha asijitajilishe kwa habari za Kristo ambaye biblia yake ni takataka si chochote wewe lazima tukusanyike Lazima tumsikia Mungu, lazima tumtii Mungu, akitubariki ndio Paulo anasema mimi tuishi kwenye baraka na jua kuishi kwenye shida na vivyo Hakuna kilicho ninipa shida. Ukinipa baraka nitaziweza kuziiishi. Ukiniondolea vile vile si simtukani Kristo. Ndivo tunavotakiwa kuishi. Lakini huyu mali zake ndio Mungu wake. Mali zake na bali ndio Mungu wake. Huyu tumemwona hata tukasema bali nyingi sana kwa kwa habari za nabii. Tuje sasa mke wake, mke wake, anaitwa Bigael ni mwenye hekima na kama tulivyoona eh yamkini wanasema mlango mmoja ukifunguka ukifunga mwingine unafunguka labda kwa sababu huyu baba alikuwa mpumbavu Mungu akaweka hekima katika akili ya mke wake eh lazima watoto angeteseka eh leo hii ukikutana na kina baba wpumbavu, unakuta unakutangarao unapata fursa kwa mama ukikutana mama mpumbavu unakuta baba yupo angalau anawatunza eh kwa hiyo ndivyo ilivyo Mungu anafunga huku na lakini tukimtumikia Mungu Milango yote makusudi ya Mungu ni wote tukamilike mbele zake. Baba awe mzuri, mama awe mzuri. Lakini e, ikitokea iki kama ilivyo kwa, kwa kwa kwa na na na Nabali na basi inakuwa imetokea. Tunaiona hii swala pia kwa kwa kwa Timotheo. Timotheo alikuwa na bibi yake akiitwa Lois na mama yake akiitwa Eunice. E? Na baba yake alikuwa mtu wa dunia. Mtu wa ulemwengo kabisa. Na alikuwa mionaji. Lakini u Paulo anakuja kutoa ushuhuda anasema wewe roho yako ilikuwe, ilikuwa ilikuwa nzuri tangia kwa bibi yako ikaja mpaka kwa mama yako na sasa wewe ni Timotheo tunamwona Timotheo ni mchungaji mkubwa katika Biblia na ambaye ni mfano wa wachungaji wa, wa, wa, wa maono waone wa Mungu. Na tunaona huyo uh, uh, tumangalia tu, tu, tu Abigail. Uh, kitu cha kwanza ni mtu mwenye kauli nzuri inaanzia kwenye kauli na kauli haitoki kinywani imejengwa ndani ya moyo mzuri. Kwanza Biblia anamshuhudia msali ule wa wa wa wa watatu wa, wa, wa anasema na jina la mtu huyo lo hapana wa, sio watatu. Eh. Uh, uh, uh, ah habari za Abigaeli zinapatikana ape akiwa mwenye mwenye akili. Okay, Mstari wa, wa tatu anasema jina la mtu huyo alitwa na Bali na jina la mkewe alitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso bali yule aliyekuwa e, Bali yule mwanamume alikuwa hana adabu na movu. Watu wanaona tabia ya alikuwa na akili nzuri. Eh. Na tujitahidi kuwa na akili mpaka watu watushuhudie. Biblia itushuhudie, neno la Mungu litushuhudie. Wanasema kuwa na akili nzuri e, haiji hivi, hivyo. Ni lazima kwanza tunitamfute Mungu. Lazima tusikie sauti ya Mungu. Ugirizo katika kitabu cha Mithali mlangu wa 31 moja, e, utakuta e, picha taswira ya mke mwema ambayo ndio tuna e, mke mwema inapatikana katika mlangu wa moja wa Mithali. Sura zote, mistari yote. Tunaiona ndiyo ina inafanana taswira yake ndio tunaipata kwa Abigail. Ni mtu anayejua watu nyumbani kwake. Watu wanapokuja tatizo limetokea wanafikesha taarifa kwake. Kwa mfano tukaanzia msali ule wa wa 14 nasema hivi. Tuanzie tuoni msali wa 14 tusikie tabia za Abigail. Tabia ya kwanza tunayoiona ni mtu mwenye mwenye, mwenye akili njema, mwenye maamuzi mazuri, mwenye fikra njema, mwenye, mwenye, mwenye busala busara na hekima ya kimungu tena. Eh? U, ukisoma msada 14 anasema lakini kijana mmoja wapo alimpasha habari ya bigaeli mkewe na bali akasema kwanza huyu mama alikuwa nyumbani kwa hivyo na singekuepo hizo taarifa zingepata zing, zing, zing, mtu wa kuzhudumia mama alikuwepo, anafanya kazi e, alikuwa anakaa pale nyumbani msada 10 anasema lakini kijana mmoja wapo alimpasha habari ya bigaeli mkewe na bali akasema tazama daudi Alituma wajumbe kutoka nyikani waje ili kumsalimu wana wetu naye akawatukana. We, wanapata sehemu ya kutoa taarifa na kupata msaada. Sura ya 15 inasema, Walakini watu hawa walitutendea wali meema sana, wala hatukupata dhala. wala sisi hatukupotewa kupote, hatu na kitu chochote." Eh? alimtu rukia wa na ndipo Abigaida akafanya haraka akatoa mikate mbili na viriba viwili vya divai na kondoo tano waliofanyizwa tayari na vipimo vitano vya bisi na vishada mia, mia vya zabibu na mikate ya tini 200 akavipakia vitu hivyo juu ya punda ukiendelea Mpaka mstari wa 20 na mbili Tunamuona Abigail anachukua vitu anavipeleka kama kwenda sasa kufanya amani na Daudi. Huyu mtu anaenda kufanya amani na Kristo. Katika ni Mungu ale. Eh. Na angalia vita aliyowea vibeba ni vingi, mia, vingine 200, mia vishada miangapi? Ni vitu vikubwa na hivyo vitu vinachukuliwa kutoka kwa Nabali bila hata kupungukiwa. Maana hawa watu walikuwa matajiri. Walikuwa matajiri, hivi vitu vinatoka bila kuonyesha upungufu kwa mfano tungekuwa labda tuje hapa nyumbani kwa mfano hivi vitu ukitaka kuchukua nitabaki sina chochote kwa nabali kulikuwa kwa meshiba kwa sababu kesho kesho yake na bala ilipewa ya mkini na alikuwa na sherehe sasa kama hivi vitu vechukuliwa na bado sherehe haijapungukiwa ina maana yake kwa kuna shibe kubwa sana mali za nabali zilikuwa nyingi sana lakini hayakuwa mpumbafu kwa hiyo tuna kwamba na huyu huyu huyu Abigaeli anachukua vitu anaenda kufanya amani na Daudi. Tunatakiwa tufanye amani na Kristo. Tuelekea mstari wa tatu. Ndipo hapa Abigaeli alipomwona Daudi alifanya haraka kushuka juu ya punda wake akamaongea Daudi kifulifuli akainama paka chini aka mwangikia miguuni pake akasema juu yangu bwana bwana wangu juu yangu mimi na uwe uwe uovu tafadhali mjakazi wako na anene wasikioni mwako na uyasikilize maneno ya wa mjakazi wako na kusihi bwana wangu wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa ya ani na bali kwa maana hana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye jina lake ndilo na upumbavu na, na upumbavu anao lakini mimi mjakazi wako Sikuwaona hao vijana wa bwana wangu watuma basi sasa bwana wangu aishivyo bwana na ishivyo nafsi yako kwa kuwa bwana amekuzuia usimake damu tena usijiripiza kisasi kwa kwa mkono wako mwenyewe basi sasa adui zako nao hao mtumkiao bwana wangu mba, mabaya wamtakiao bwana wangu mabaya Wawe kama na bali Eh, mtush mamia hapo 26. Tunaona kauli ya tayari Dauda alishaa alishaa jeshi. atakuja kusema alichokuwa anataka kufanya, anasema alikuwa asiache mwanaume hata mmoja. Eh, pale kwa nabali alikuwa pafika. Kristo atakapokuja kwa watu wasiomcha, wa anasema ataitetemesha dunia nzima, atafuta yote, atayaangusha yote. Anasema vitu vyote vitalala chini. Magorofa yatalala chini. Nabali yatalala chini. Mtasie mcha Kristo. Mtasie asiye na habari za Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mwanamke empo ndani katika kitabu cha Mithali. Mithali mlango wa 15, tuangalie. Tuangalie atiza huyu mama, huyu Abigail. Mithali mlangu wa 15, na tujifunze, eh? Tujifunze Mithali mlangu wa 15 kuna fundisho, hilo fundisho naomba kila mtu hapa aondoke amerishika kichwani. Limsaidie kutoka kwa Abigail. Lakini ilikielezewa katika kitabu cha Mithali. hivi. Jibu la upole hugeuza hasira. Bali neno lioumizaro kuchochea ghadhabu. Huyu mama sio wale wa mama wa siku ile ambao anakwenda nakwambia utaniona leo. Anaenda. Kimsingi anasema kosa kwanza nila kwangu. Hakuwa amefanya kosa. Na huyu mama hakuwa amefanya kosa. Lakini anafika na jibu la upole na Biblia inasema jibu la upole linageuza hasira. Hasira inapoa mara moja. Daudi hasira zake zote zinaenda zinapotea. Lakini angafikia pale akasema lakini sasa wewe Daudi. Kwa hiyo mzingi Daudi alikuwa amekosea. Alikuwa <laughs> anadai vitu visivyo Na tunaona kwamba tatizo la Daudi alikuwa kwenye stress. Tunyufunza mambo matano ya ya, ya Daudi aliyokuwa yaliomfanya afanye vitu ambavyo ndivyo sivyo hasa katika kipindi cha stress. Stress ni kama msongo wa mawazo au wakati wa, wa matatizo. E, Tutaona vitu vitano. Ndiyo sababu nakimbia haraka haraka ili kusudi tusikose kupata mambo matano na Daudi. Kwa tunaona la kwanza kabisa ni uwezo wa huyu mama Bigaeli kujibu kwa upole. Eh. Anajibu kwa upole na tumeona kwamba jibu la upole linageuza hasira. Hili neno Hili neno tungerishika wanadamu na hasa akina mama mjifunza kwa na kwa kwa Abigail, kujibu kwa upole hasira nyingi zinazotokea katikati ya familia zingekuwa hazipotei kwa sababu Biblia iko hazi emturudie pale tusome kwenye mithali mithali 15 eh mithali 15 tupata tu, tu sekali kwa ukaribu zaidi eh anasema na neno haliandikwi kwa bahati mbaya eh na hii pia na hata kwa watoto, hata kwa hata kwa baba wote kama tuna uwezo iwezekanavyo lakini hui kwa sababu tunaona limejibiwa na, na huyu mama tujifunze kutoka, kwa jwababu la upole hugeuza hasira kama kuna hasira jibu la upole zinapoa. Zinapoa. Hakuna mtu mwenye hasira anaweza kutekeleza hasira zake kama imejibiwa kwa upole. Haipo. <coughs> lakini Biblia pia bali neno liumizalo kuchochea ghadhabu. Na msari wa pili nasema elimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri bali vinyo vya wapumbavu kumwaga upumbavu Tunaona kwamba upumbavu tuna ana kwa bali unatoka kwenye msari wa mlango wa 15 wa kitabu eh, cha cha Mithali tulicho soma. tuliosoma. <coughs> watu tunaona jibu la la Abigaili ni jibu la upole linampoza Daudi. Eh twende msari wa 27 anasema hivi Anasema, na sasa zawadi hii mjagazi wako aliyomletea bwana wangu akimtaja Daudi na na wapewe vijana wamfuatao bwana akimtaja Daudi na kuomba ulisamehe kwa lake mjakazi mjagazi wako kwa kuwa hakika bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara kwa sababu bwana wangu anavipiga vita vya bwana tumiamini hapo bwana wangu kumaanisha Daudi anapiga vita vya bwana huyu huyu Abigaeli mali na upole wake na hekima yake anaelewa kinachoendelea anajua kwamba Daudi huyu anapigana vita vya Bwana na kweli alikuwa anapigana vita vya Bwana alianza hizo vita moymomo wa 17 akapigana vita vya Bwana dhidi ya Goliyati eh kwa hiyo huyu mimi nasema anaenda kanisani anaijua Biblia huko na baada anasema siku hizo kuna ma watu ambao wana wanawaasi bwana wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana zao wanakukimbia akiona maanisha kwamba Daudi labda ameasi huyu alikuwa ajii kinachoendelea hajui lakini huyu mke wake ana anasema hivi vita unavyopigana ndugu yangu Daudi nikaa bwana na anaendelea anasema na tena uovu hauto hautoonekana ndani yako siku zako zote na hata sasa ijapokuwa binadamu angeinuka akuinde anaendelea kumtajia Daudi vitu ya kweli na kuitafuta nafsi yako hiyo nafsi ya bwana wangu itafungwa katika furushi ya uhai pamoja na bwana Mungu wako. Nafsi za adui zako ndizo atakazozitupa nje kama kule kama kutoka katika Teo. Anaamnia hata angetokea sauli. Shauli. nafsi yake akasema nafsi yako, yako Daudi itafungwa pamoja na nafsi ya bwana itakuwa salama. Na hiyo nafsi kutafuta itarushwa mbali kama vile Teo teo ndo aliyotumia Daudi kumpiga Goliathi kwenye mjango wa 17 unakumbuka. Kwaaya anena maneno ya kweli. Mazuri, ana hekima, anajua kinachoendelea. Eh ni mtu wa rohoni huyu. Mshauri wa 30 anasema tena itakuwa hapo bwana atakapokuwa amemtendea bwana wangu Sawasawa na mema yote aliyo yanena juu yako na kukutawaza juu ya Israeli. Anajua kwamba atatawazo. Ha? Ili hata kuepo kwazo wala chukizo la moyoni mwa bwana wangu ama ya kuwa umemwaga damu bure ama ya kuwa bwana wangu amejiripiza kisasi mwenyewe tena hapo bwana atakapokuwa amemtendea bwana wangu mema ndipo atakapo ndipo umkumbuke mjakazi wako anatoa ushauri mzuri anaamwambia hivi utakapokuwa umeshatawazwa juu ya Israeli asauna so, pigana vita vya bwana. Utakapokuwa tumeokoka, tumeshinda ulimwengu. Eh? Anasema hizi taabu unazopitia kwanza hutazikumbuka. Hutazikumbuka. Leo hii mtu naweza ukaenda ukafanya kitu, kwa mfano kama Daudi angeenda akauua pale. Kumbukumbu za mauaji alizofanya azisingefutika katika maisha yake milele na milele. Lakini huyu mama anamwambia hivi, nilipokuja nikakuzuia mauaji, nikakuzuia kutenda uovu ni kwamba kumbukumbu kumbu zako zitakuwa salama mbele yako. Leo hii tukijizuia kufanya kosa moja, unaweza kukuta mtu anaenda ana anakasirika, ana, ana, ana anaua mwenzake. Lakini ni tatizo la dakika mbili tu. E, kuna kuna mtu mmoja sitamtaja jina. wa zamani mtu wa kale alikuwa ana njia zake za kumzuia kutenda kutoka katika kipindi cha hasira. Anasema uko na hasira kali kama Daudi hapo. Kabla ya kutenda emu hesabu kumi. Naenda kutenda kosa naenda kulipiza. Usianze, subiri uhesabu. Moja. Mbili. Tatu. Ikifika kumi. kama utakuwa na uwezo wa kutenda bado, yani ule mtu atoa kwa hesabu 10, tayari hasira iko inaendelea kupungua ukali. Lakini kama hasira imefika juu kabisa shingoni ni kali zaidi hesabu mia. Kifikisha mia, hasira inakuwa imeshaanza kupungua. Hii hasira aliyokuwa nayo ya kwenda kumlimpa Nabali angelala kesho yake Daudi ingekuwa hypoten. Lakini madhara ambayo angeyatenda kwa ajili ya hasira ya siku hiyo ya singefutika milele katika historia yake. Amkini angeandikwa mpaka leo tunagowa tunasema Daudi muuani. Kwa hiyo huyu mama anamkumbusha kwamba Hivi vitu ambavyo ulikuwa unaenda kuvifanya huko vivfanya na vitafutika. Yaani hutakuwa na kumbukumbu -kumbu mbaya katika maisha yako na Mungu atakuwa ameshakusaidia. Kwa hiyo tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba tunapokuwa katika hali ya hasira kama ya Daudi, eh, tu, tujizuie. Tu, tu, kama tunaweza kuhesabu mia au 500 au ngapi tuhesabu ili kusudi tupate muda wa hasira kupoa na kuto. By the way, mtu mwenye hasira ni mtu asiyomcha Mungu. Oke. Okay. Ukiacha zile hasira za Mungu ambazo na Yesu Kristo alishika na hasira. Kuna hasira inayotokana na kweli ya Mungu. Ya wivu wa Bwana. Hiyo sawa. Lakini ile hasira kwa mfano mtu ameninifanyia ameni kitu kibaya, amenini, amenitukana, amenidharau. Wewe kama wewe, yani ameishughulikia nafsi yako. Hiyo ni hasira ya, ya shetani. Hasira mbaya ni manabii wa Mungu. Mimi nitakapokuwa na uhila baada ya manabii wa nitaongea kwa kupaza sauti kweli kweli. So ndicho na Yesu alisemwa, alisemwa, "Wewe wenu Mafarisayo wanafik." Alikuwa naongea kwa hasira lakini alikuwa anaongelea Yesu alikuwa na hasira na kina Pilato hapana. Walikuwa wanamshambulia yeye hapana. Aliondia akampiga, alisemwa, "Lakini kwa nini mnaimpiga?" Haya, uje kwa mzozo unaweza kufungua, kama hapana. Hayo mamlaka Mmepewa tu na baba yangu. Hamna huo oh, uwezo. Mnanifungua na kunifunga sababu tu baba, yeah. baba yangu babangu Lakini hakuarudishia wala hakuambia maneno makali. Ila watu waliotaka kulishambulia neno lake. Mafarisayo waliomwambia, ole wenu mafarisayo wanafiki mnafanana na makaburi meupe. Choka, ya pakwa chokaa ndani yana mifupa ya watu na uozo. Hapa alikuwa anaongea kwa asira Kwa sababu neno la Mungu limekusha Haina bovu yoga neno Mungu hapa lakini inapokuwa kwa kwa mtu ambaye amekitenda mabaya mwachi Mungu atashughulika naye kwa sababu so, nani anamwambia ana, ana huyu mama anamwambia Daudi anasema bwana atashughulika na hao watu maadui zako Daudi na kweli ikawa hivyo kina Sauli wakafa akina Nabali wakafa eh Daudi akatawala tunapokuwa tumeshambuliwa na wanadamu tusiripize hasili wa ache kina nabali watakufa baada ya siku kumi, akina akina Sauli walioikuwa wanamsumbua Daudi watakufa ndani ya, ya kitabu hiki ki, wataondoka. Labda watamaliza mwaka, labda wataanza miaka miwili. Mungu ni ya Mungu. Sasa turudi katika sasa tumemuona huyu mama mwenye hekima. Tunakuja sasa kwa kwa Daudi. Tutaona mambo tume ma, tumeona eh, mambo kama matatu ya Abigail eh tukawa kwamba anajua anamjua Mungu, anajua hekima ya Mungu, ni mshauri mzuri. Lakini pia ana kauli nzuri ya upole. Eh anajua kutumia ulimi wake kwa hekima. Eh na anaungana na Sasa tuje kwa Daudi. Daudi ana mambo kwa matano tujua, kwenye hii sura. Mengine tunashaona kwenye sura hizo tangulia lakini tuya tuya tuyaone tena katika sura hizi. Sura ya lew utaona matano na baadhi ya mambo ni mazuri mengine sio mazuri ya kujifunza kwa Daudi ni mwanadamu eh tukampalisha Daudi pamoja kwamba Daudi ni taswira ya Kristo kwa mfano kama sisi Wakristo Kristo tunaitwa wa Kristo tunatafsira ya Kristo lakini matendo yetu hayafanana e, na Kristo ndio sio eh tunatafsira Kristo na tutapelekwa mbinguni kama watu weu petriyo vavushwa mavazi lakini tunatenda dhambi kuliko watu wa dunia tunashinda dhambi kwa watu wa dunia kwa hiyo Daudi ni taswira ya Kristo, <coughs> lakini sio mtakatifu. Kurao wengine wanakuambia Daudi alikuwa anacheza akawa yeye gauni yake sikisura yake likadondoka na si tu cheza. Hapana, Daudi alikuwa mlambi. Mpaka Biblia iseme kwamba hapa Daudi alifanya sawa. Na je, itasema kwenye sura hiyo, inaweza kasoma sehemu nyingine. Kwa mfano utasoma kwenye methali, methali ikifanako kwamba alichofanya Daudi, kwa mfano methali imetufanyia kwamba alichofanya Bigeleni ni sahihi, tunajua hicho ni sahihi. Na sehemu nyingine ya Biblia, majibu ya upole muda wote ni majibu mazuri. Tuangalie mambo matano ya Daudi. Tatizo la swala la kwanza la Daudi ni tatizo. Swala la kwanza la Daudi tunalojifunza ni kwamba unalinatokana un... na, na kipindi tunapokuwa katika hali ya ya mateso na na na, na mashinikizo na matatizo. Eh Labda umegombana na bosi wako kazini, labda umegombana na mmeo na mkeo, labda umefanya shughuli zako zimevurugika, labda unatafutwa na mamlaka, chochote kile. Yaani hauko katika hali ya upo ya, ya utulivu kama aliyokuwa Daudi. Daudi alikuwa kwenye utulivu. Alikuwa anatafutwa, alikuwa wapi? Eh? Sasa una, tunapokuwa katika hali hiyo, na mara nyingi ndio maisha yanayopitia wanadamu. muda wote U, u, utaona mtu anatembea barabarani anafurai anafanya nini anapiga simu lakini moyoni amebeba mizigo mikubwa sana ndio maisha ya wanadamu hasa azileataka kupenda kuisikia sauti ya Kristo tabeba vifurushi vya ya matatizo moyoni sasa tu, akini hata kama tunam, tunamjali Kristo bado kuna vitu vitatuumiza mioyo yetu e, tunapokuwa katika hali ya, ya shinikizo katika hali ya ya tuseme stress labda neno lakini chake ni stress kiswali chake ni, ni. tushakisema eh? eh una nini sema vizuri mawazo. Eh, una, una mawazo mengi au mambo lakini kuna neno zuri zaidi eh Uhu katika hali ya pressure msongo wa mawazo hasa msongo wa mawazo eh kitu ya kwanza hatua ya kwanza tujifunze na tunaweza usichukue hatua zaidi ya inastahili. Kwa mfano, tuchukue mfano. Mtu anaweza katoka kazini ame ame, ame, amesingiziwa, labda umepoteza mali ya serikali, amefanya nini? Ukafika nyumbani mtoto anakuja kukusalimia ukamsumkuma. Hamjui kulisikia hilo? Toka. Nem, pato gem kimbieni. Toka. Mtoto hajui yale ulikutoa. Hapa nambari eh uh, mtushoe mstari ule wa wa 12 na kuendelea mpaka wa 13 anasema hivi Basi ujana wake Daudi wakageuka wakaenda zao wakarudi uh, nao wakaja wakamwambia sawasawa na maneno hayo mstari wa 13 kisha Daudi akawaambia watu wake haya jifungeni kila mtu upanga wake nao wakajifunga kila mtu upanga wake Daudi naye akajifunga upanga wako nao wake nao wakapanda nyuma ya Daudi wakapata wapata kama 400 na watu tumeambiwa wakabaki wanatunza viombo hivyo unaona kwamba wewe umetuma kuomba bwana wewe wewe bwana anabali wewe nitajibu tulikuwa huko nyikani tulikuwa tunatunza mifugo yako na tunawalinda na inaonekana kulikuwa kuna jambazi zilizambazo Tumekulindia na nini mali zako uko salama sasa huko unavuna tunaomba ametua vijana kumi. tunaomba chochote huyu mtu ana jeshi la watu 600 Anawindwa na mamlaka hana, hana hana msaada hakusani kodi lakini ni kama serikali ndani ya serikali. Huyu ni kama mwasi flamu. Lakini kwa, ni mwasi wa bwana. Sasa anaomba kwa watu otu. na anajulikana ameisha ikomboa Israeli. Anasema natumisha mtendea vitu vizuri huyu mtu mifugo yake ingepungukiwa ingeiba anafanya nini? Sasa tunaomba chochote ulicho nacho utupatie. Na baada yanawajibuka kama alivowajibu. Daudi anapopewa wajibu, Ha, ha, ha, katika hali ya kawaida suluguo ulimtuma mtu kuomba na hamkuomba yakubalia kuomba umlindie mifugo yake kule Polini. Kwa hiyo ilikuwa inasema da nimesa nimefanya bure alafu sina hata msaada wote ule. Basi sasa yeye badala yake anachukua jeshi anaenda kuua. Maanake ni nini? Tunapokuwa katika hali ya msongo, katika hali ya matatizo, tusichukue hatua za kwenda hatua ya kuua wakati ilikuwa ni swala tu la kukubali kwamba ndio inapotakiwa iwe ene. Nifunzo so, kutoka kwa Daudi. Alikuwa uh, kuna sababu ya Daudi kwenda Kuuwa ku, ku, nyumba ya Nabali kweli. Pamoja na ukumbavu wa Nabali. Hapana. Kwa sababu so, alikuwa ha, kwanza, hata kama angekuwa na mdai anasema kwamba okay, Daudi angekuwa labda anajeshi yake amesema tutakutuzia mali zako, labda utatulipa labda kondoo 50. Alafu akatuma watu akachukua kondoo dao akaambiwa hivi. Ilikuwa inato ilikuwa ina sababu ya kujitosheleza yeye kwenda kuua watu kwa sababu ya kondoo 50. Sasa sembuse ambapo kulikuwa hakuna hata makubaliano na mtu mwenyewe ni habari asiyejali. Ameelewa? <laughs> eh? Wakati mwingine kuna watu unakutana nao wanofanya vitu unasema una Bwana Yesu alisema Yesu alimwambia katika luka tatu anasema Bwana uwasamee hawajua alitendao. Daudi alitakio adibu hivi amesema Bwana msamee na bali alijua Lakini yeye akachukua jeshi anaenda kuangamiza. Tujifunze. Kifuri sana. Eh kwa hiyo tunapokuwa katika stress, tunapokuwa katika msongo, tunapokuwa katika matatizo, mm, eh tusichukue tu, hatua kubwa zisizolingana au zisizostahili. Si jeshi kwenda kuua kama Daudi. Na bahati nzuri alikutana na mtu mwenye hekima akazuia yale mauaji ya hayatokee. Lakini yasinge yamkine angeua. Eh, lakini pia tujue kwamba tunapokuwa katika stress, kwa hiyo mistari hii au katika eh, hali ya msongo ya matatizo tujue tatizo letu ni lipi huyu haya matatizo yaani kichwa cha Daudi kilikuwa kimevurugika sio kwa sababu ya Nabali kichwa cha Daudi kilikuwa kimevurugika kwa sababu ya Sauli sasa matatizo yako ya kazini matatizo yako ya ya popote pale au hasara uliyopata kwenye kazi zako au dhambi ulizotenda Mungu akakupiga usijikazeleeza kwa mtoto wako usijo usijikazeleeza kwa baba yako kwa baba yako kwa mkeo kwa mmeo, ujue haya matatizo yalikuwa ni ya Daudi na Shauli ndio alikuwa anamfruga lakini anaenda kuoa kwa nani kwa, kwa eh, kwayo, na bani kwa hiyo na ndivyo ilivyo mara nyingi na lazima ujue kwamba nafikiri na, na tujumaze kizi kimoja hiki naomba kingie kwenye mioyo yetu matatizo yanayotupitia sisi tunayokuwa ndani lazima tujue kwamba watu wengine kwanza hawayajui sio wana ya kwao nao usiwakwambia ah yani mimi nimefanywa hivi <laughs> na hivi na hivi alafu hata wajali hawajali ndio basi hayawahusu sio kwao Daudi mwingine alikuwa anahisi kwamba anabari anatakiwa ajumbe tatizo yake amsaidie na mwingine azidishe. lakini nabali, ha, matatua, na bali matatizo ya, ya Daudi hayamuhusu ye, eh, sio kwao Daudi alapambana na ala Sauli sio swala la anabali. Ukibahatika unapata apiga hela kaelewa hilo tatizo, mshukuru Mungu lakini kama haelewa sio jukumu lake kujua matatizo yako. Ukitoka kazini ukaja na matatizo yako, wale alio kutukana alio kutuka, aliofanya nini? Sio jukumu la watu kujua matatizo yako nyumbani. Ukibahatika wakajua basi mshukuru Mungu. Kwa hiyo hili tulijua kwamba matatizo yetu ni ya kwetu, watu wengine hawayafahamu na bali hajui matatizo ya Daudi. Hai, hajui kabisa. Hajui shida anazo, hajui mapango aliyojificha. Eh? Hajui anavotafutwa asubuhi na mchana na usiku. Kwa hiyo tunaona hilo swala kwamba tunapokuwa kwenye matatizo tusichukue hatua zisizostahili, tujizuie. Unapokuwa kwenye msongo wa mawazo uwezekano wa ni mkubwa, uwezekano wa kujeruhi ni mkubwa, uwezekano wa kutukana ni mkubwa, uwezekano wa kusema maneno mabaya ni mkubwa tuangalie hayo tunajifunza kutoka katika kitabu hiki leo point ya kwanza point ya pili tunapokuwa kwenye matatizo kama dauri tusiweke na hizi sio kwenye matatizo kwenye macho ya kila siku tusiweke malengo yanayozidi uhalisia kwa mfano tusome katika mstari ule wa wa ishirini. Biblia inasema hivi: Ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kutemuka penye sitara ya mlima, tazama Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili naye akawa kuta. Basi Daudi alikuwa anasema amesema ame hakika ni bure nilivyokuwa nilinda nyikani yote alionayo mtu huyu asipotewe na kicho chochote katika mali yake yote, naye amenilipa mabaya badala ya mema, Mungu naye awafanyie hivyo adui zangu, adui za Daudi na kuzidi nikimwachia katika wote walio wake hata mtoto mmoja mme mmoja kutakapo pambazuka asubuhi. Sisi kama tumesikia, tumesikia anasema hivi. Daudi baada ya kurudishiwa habari zake jinsi alivyojibiwa, anaanza kama ku kama ku, kulalamika anasema mimi nimemfugulikia, nimemfanyia vyote hivi. Nimehakikisha kwamba kondo wake na mifugo yake hakuna kilichopotea, hakuna hata kimoja. Halafu ananijibu hivi. Anasema, "Paka asubuhi kama kuna mwanaume atakayebaki salama nyumbani wake Bwana nitendee mambo hayo hapo." Maana yake ni alipa kwamba namalizo. Tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba huyu Daudi alipokuwa anafanya kazi ya kumsaidia na bali bila makubaliano kwanza hakuwa na bali alikuwa ana taarifa. Alifanya pamoja na wachungaji wa Haka e, ndivu, ndivu na kule kliniki Akawasaidia. Eh ndivyo picha inavyoonyeka kwenye sura hii. Alikuwa na mategemeo mkubwa kwamba atalipwa na na bali. Haya ni mategemeo anasema basi inaonekana kilicho kifanya ni kazi bure. Ni sana mtu hapa umezaa watoto ungetegemea baba akusaidie Uwaeka mtagemea kwamba huyu ataninunulia gari, huyu ata nijengea nyumba, huyu ataninunulia tuwanja, huyu atani alafu usivipate utasema nimefanya kazi bule. Hapana, usiweke malengo makubwa kwamba atakufanyia hivyo vitu. Tatizo la Daudi alikuwa ameweka malengo makubwa kwamba atalipwa. Wakati alikuwa hana mkataba. Hii ni maisha ya mwanadamu. Eh, huyu nimemsomesha nikifikiri ataniifanyia hiki kumbe ha, ndiyo, ha, haja kufanyia. E, e, ni malengo? Usiweke malengo makubwa. Daudi alikuwa ameweka malengo makubwa hasa katika kipindi eh, cha, cha, cha tabu kama hiki. Lakini tusome, tu, tu, tusome neno moja ambalo limetumika hapa. Anatumia mstari wa shina mbili anasema hivi. 22 hivi. kwenye King James. Nasema. so and more also do God unto the enemies of David if I live of all that pertain to him by the morning light any that pieces against the wall to piece against the wall hili neno tulishaliona tuliona liko kwenye biblia mara sehemu sita tofauti tulishaliona kwenye kitabu cha samuele wapanda pale wa, wa filisti walipokuwa wanataka wana kuua wa israeli walikuwa wanaua watu wote walao eh, kwa tungetafsiri Kiswahili hapa anasema ni wanaume lakini kwenye tafsiri ya israeli Eh, ya kawaida mange imetoka um, kwenye John James bado Biblia kweli angesema wanao eh, enda haja kubwa wakiwa wamesimama to peace against the world yani wanasimama kwenye ukuta kienda kwenye vio vya kiume sema mimi utakuta kuna ukuta pale watu wanaji Biblia inasema unaweza kusema bwana kama hatuelewi kinachoendelea tushaisema kwanza kama ulikuwa kanisani unaelewa lakini kama huelewi wewe tuseme vizuri eh Leo hii kuna mpango wa ulimwengu huo wa kufuta tofauti kati ya viume wa na kumbe, viume wa kiume wa na wana, wanawake wanao. Wana. madukani utakuta viatu vinafanana viahiki na viakimo na vita unisex. Ukenda suruali wote wanavaa. Ukenda wanao vaa sikuizi na sketi wakina diamond anavaa. Mmoja wapo pia ni namna ya kwenda kwenye haja zao. Ukenda katika mataifa ya Ulaya, ilo la Ujerumani kwa mfano. Sasa hivi ni, ni, ni, ni unaweza ukapigwa dola uh, fine ya dola wanasema paka 1500 euro actually kule wanatumia euro kama mwanaume utaenda kwenye choo ukaenda uka, uka haja kubwa ukome umesimama kwa sababu natakiwa wote mfananane kama wanawake mchuchumae ni, ni jambo dogo sio dogo Mungu anaeleza katika Biblia kwamba wanaume wanapoenda wanakuwa wamesimama wame ukutani au basi nikaa ni polini. Okay, alikuwa sufundisho la la leo. Nimerigusa tu. Kwa hiyo Biblia King James nasema, wanaume hatumii neno wanaoyasema watu wanao e, e, wanao eh wengi hajadhubu wakiwa wadogo wakiwa wamesimama. Tu, tu, tu, tunaendelea. Pointi ya pili tumeona Daudi alikuwa na mategemeo makubwa na ndio maisha kila siku leo hii watu wanachanganyikiwa na kukata tamaa kwa kuwa na matumaini makubwa. Hemchi kula mfano, mtu anaenda benki anakopa anakopa labda uh, fedha. Anaenda kufanya biashara. Biashara kwa wataalamu wa mambo ya biashara watakwambia kwamba biashara inaweza kukubali au kukataa au isizae. Lakini wengine unasikia ameenda kufanya biashara baada ya kugoma akajinyongo. Ni kwa sababu ameweka malengo makubwa sana. Lazima uwe na malengo kwamba biashara inaweza kukubali au isikubali. Leo hii watu wengi hawapendani. Kichukua tu tuanze tu, tu na na na na na, na mume na mke. Hawapendani, hawaelewani kwa sababu ya kila mmoja anaweka malengo makubwa. Weka malengo 0 ili kusudi ukipata moja, iwe iwe nzuri, ikutoshe. Lakini ukiweka malengo kumi alafu ukapata matatu, hayatoshi. Kwa hiyo Daudi alikuwa ameweka malengo makubwa kama angekuwa wakati wa kumsaidia angesema okay wewe ni msaidie huyu kwanza ni ni, ni Mwisraeli wenzangu eh, pili ni mimi ni, ni, ni, ni mtu wa taifa la Israeli sifa zangu zitaenea baadaye nitakuwa nitakuwa mfalme aliyokuwa anajua chapako mafuta kama atanilipa sawa asiponiipa Mungu atanilipa ilikuwa ni atosha angefurahi lakini kwa sababu yuko na malengo ya kulipwa anakosa kulipwa anaenda kuua point ya tatu tunapokuwa na hii ni ya msingi sana. Hii kimsingi na inatuangalia sisi wanaume kuliko wanawake. Pointi ya 3 tunapokuwa katika msongo wa mawazo au shinikizo matatizo kazini, matatizo ya kijamii ya na kuangalia na mingi atatuangalia sisi kama wanaume. Kitu cha ja kwanza tuwe wepesi wa kusikiliza. Sitasoma haya maandiko. Daudi aliyokutana na huyu mama akitapiga yeye. Ana alikuwa tayari sharjaje anaenda kupigana. Yaani amkina ya angeanza kumpiga asema huyu si ndo na mwaacha Lakini cha kwanza Mama yule naye alienda vizuri. Kwanza alifika akaindama. Kwa hiyo ni kama alikuwa amejisalimisha. Na akaongea vizuri. Daudi tunambona Abigaeli anaongea kuanzia mstari wa 20 kuanzia mwanzo kabisa. Mstari wa shina tatu mpaka karibu mstari wa thelathini akiwa anaongea Daudi anasikiliza. Alikuwa anamskimiliza. Eh tunaona kwenye msali ule wa wa 30 kwa mfano anasema itakuwa hapo bwana atakapokuana anaendelea kumwambia maneno yote hayo. Anaendelea msali wa 32 Daudi bwana kupata ushauri na kusikiza na kume, na kueleweka moyoni mwake anaanza kumjibu msali wa 30 na 31. Naye Daudi akamwambia Bigaili na himiniwe bwana Mungu wangu. Eh Mungu wa Israeli ambaye amekuleta hivi leo kuni laki na ibalikiwe busara yako anaiona busara anampa sifa zake eh? na ubarikiwe wewe uliye nizuia hivi leo nisimwage damu wale kujilipia kisasi kwa mkono wangu mwenyewe kwa kuwa ni kweli aishivo bwana Mungu wa Israeli aliyenizuia nisikudhuru kwamba hungefanya haraka kuja kuni hakika huyu nabali asingaliacho hata mtoto mmoja neno ile ile mtu anaye aye anayesimama katika ukuta kutakapopamazuka asubuhi. basi Daudi akapokea mkononi mwake ma, vitu vile alivomletea akamwambia haya Kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako tazama nimesikiliza sauti yako tazama nimesikiliza sauti yako leo hii mtu anaweza no, kaenda mtu akakosea wakati anataka kujieleza sema panaacha siza kusikia ah, no no no hapana Daudi alikuwa anasema pana umeshakosea kwanza Lala hapo nikumalize lakini anasema Nimekusikiliza ulichosema niko tayari Mimi nadhani tukifika sehemu wakati wa matatizo na na fujo na na, na, na, na, na na maumivu ya moyo tukiweza kusikiliza upande wa pili emkini tutakuwa tuta kama daudi, tutapona Ndajifuza hii Point ya nne, kuhusu Daudi Okay point ya kwanza tunaona kwamba Daudi asi tunapokuwa katika tabu tujue tatizo liko wapi Tusipeleke tatizo sehemu mbayo silo tatizo lilikuwa ni la saudi, lakini Daudi anaenda kumadhibu na Bali lakini pia tusichukue tutoe adhabu au hatua zisizolingana na tatizo mtu hajakupa mali yake bure alafu unataka kwenda kumua hilo ni kosa lakini na pili tunaona kwamba tuwe wepesi ah, okay la, la pili tuone kwamba tusiweke malengo makubwa katika maisha ya kila siku katika maisha siku eh katika maisha kiasi, kwa soo, ya kila siku. Tusiweke malengo makubwa kwa sababu tusipoyafikia tu, hatutakuwa hatu na amani. Lakini la tatu, eh, tusi tuoepeswa kusikiliza. Hasa tunapokuwa katika hali ya kugomana, tusikilize upande wa pili. Labda kuna sababu nzuri ya kujitosheleza. Eh, lakini pointi ya nne tuweona tunapokuwa katika matatizo eh, inapatikana katika mstari wa wa, wa thelathini na Okay kwanza hii 36. Okay kwanza 36 na kuendelea. Na kwa sababu ndo umeenda sitasoma maandiko yote haya. Anasema usali 37 labda. Anasema ikawa asubuhi divai ilipokuwa imemtoka na bali mkaka kamaambia mambo hayo na moyo wake ukafa ndani yake akawa kama jiwe tena ikawa yapata siku kumi baadaye bwana alimpiga huyo na bali hata akafa. Tusijiripizie kisasi hata kama tumeonewa. Eh Daudi Kimsingi alikuwa ameonewa. Akachukua hatua zisizolingana na Mungu akamzulia kwa kumletao huyu mwanamke aliyekuwa na hekima. Lakini adui uh, wa wa, wa, wa Daudi na anapigwa na Mungu mwenyewe. Sasa kama angemuu siku kumi kabla kosa lingekuwa juu ya Daudi. Huyu mtaristahili kufa huyu na Lakini aliposubiri kidogo tu kifo kikamfikia kitokea kwa Mungu ambaye Mungu sasa hauwezi kumlaumu kwa kwamba Mungu ameua kwa sababu Mungu akiua ni nafsi yake lakini Daudi angeuwa na ukosa likuwa ilikuwa ni kosa lakini nabali yanakufa anyway kwa hiyo tukisubiri kidogo hukulu wa Bwana utatlipizia kisasi amina, amina. tukisubiri kidogo yani subiri siku kumi Daudi subiri siku kumi mtu akuonee mpmpe siku kumi mbele au hesabu 10 basi. Tunaona kwamba yule ule kile kufanyika kufanyia wa mkono wako kinakuja kufanyika lakini ni kwa mkono wa Bwana. Nabali anaondoka. Kwa hiyo tusijiripie kisasi tumsubiri Bwana na Bwana baada ya siku kumi atatenda. Baada ya siku 20 atatenda. Baada ya muda unaompendezwa yeye atatenda. Point ya tano na ya mwisho wakati tunapokuwa katika matatizo kama ya Daudi tushowe pesa wa kuingia katika dhabi ni rahisi unapokuwa na matatizo ni mepeswa kujaribu unaweza kuwa na matatizo mtawaambia bana na matatizo yako yote huyu mwako ambaye hana hekima hana nini mpe kwa Kilimanjaro watampa dawa ya kumna, ya kumtuliza akili wakina mama wengi wanafanya hivyo vitu kwa sababu yuko kwa matatizo. Eh huyu um, mkeo ambaye amefanya hivi, hivi biashara yake ambayo imerana nini imegoma, ukiweka ukienda kuvaa karpeti kammoja tu katakusaidia biashara itakubali mwakani nani na nini. Hawataka kuja kuuza mali zake kwa sababu Ulikuwa umekopa na mshono kulipa. Hapana, tukimsubiri Mungu na tukitembea katika hikima yake na katika kweli yake, Mungu ata atatusaidia. Tusiwepeshwa kuingia kwenye dhambi kwa sababu tuko kwa tuangalie katika mstari ule wa mstari wa 41 aa uh, ma okay enda mbele yani kuna mistari hapo katikati nitairuka lakini da, le, baada ya kifo cha Daudi uh, uh, chanabali Daudi ana anaishi ana, ana peke yake hana mke kwa sababu mke wake mtu somo msali ule wa 40 wa, anasema walakini Sauli alikuwa amempa paleti maana walai aliyekuwa mtu wa galimu mikali binti yake aliyekuwa mkewe Daudi yani ashyanyanywa mke kwa sababu usiku anapambana huko mkewe ameshachukuliwa sasa yeye lakini ameoa. Sasa yeye yuko katika matatizo, mke amesha ameshaozo kwingine. Anasikia kwamba Abigaili aliyewona tabia zake nzuri, mume wake amekufa na Biblia inasema mtu akifa hata kama alikuwa kwenye ndoa ana haki sasa ya kuoa na kuolewa. Sasa anaenda na mtu nani? Abigaili huyo. Na kweli alikuwa mke wake. Sasa hiyo ni dhambi kwa Daudi kwa sababu Daudi alikuwa na mke tayari. Hata kama alikuwa amemwacha huko baba yake Mungu akamuuza akamgawa lakini bado alikuwa hana haki hapo mke mwingine juu ya mikali Biblia anasema wote Sasa tunapokuwa katika matatizo wepesi wa kuanguka katika dhambi kwa sababu dhambi ina, wakati wote lakini zaidi sana tunapokuwa tunadhani kwamba tuko kwenye matatizo tukaenda kujiliwaza kwa dhambi hizo hapana Kwa hiyo Mstari wa wa 42 nasema Abigaela akafanya haraka akainuka akapanda punda pamoja na vijakazi wa, wake watano wa, wake wakafuatana naye akawafuata hao wajumbe wa Daudi akawa mkewe Daudi. Kwa namo na muo. Na, kosa la kwanza dhambi ya kwanza ya Daudi ya kuwaa wa pili wakati ana wa kwanza Mikal. ya pili inafuata Yakini inakuja hapa anasema 144 na 3 anasema tena Daudi akamoa Ahinoamu wa Jesirel wakawa wote wawili wake unaona sasa tena ana wapi watatu na tunaona baada ya muda mfupi atakuwa na wane wa 5 na 6 sasa ukishakuwa na wawili watatu wane watano hata kufika 700 kama wakijana wake haina mpaka kwani ukisha kuwa nae wapili au labda ni mwanamke anaweza sioe rasmi lakini akawa na na kimada wa nje ukishakuwa na kimoja sitakuwa na cha pili ukishakuwa na cha tatu sitakuwa na cha nne kwa hiyo tunaona kwamba baada ya Daudi tu kufungua wigo wa kupata mke wa pili anatokeza na Hinoamu anaoa na watatu na baada tukuja kuona anakuja kumchukua hata eh, mama yake Selemani ajulikana kama Bethsheba eh, eh anaendelea kuongeza tu. E, na Mungu alishasema, tusome hem tuende katika katika tu. Twene katika kitabu cha kumkumbura natrati mwanzo wa 17, sura ya anasema. Wala as anasema habari za wanaume mana, mcha Mungu mbele ya Mungu. Hasa akimaanisha mfalme uh, uh, uh, kama Daudi, anasema hivi. Wala asijidzidishie wake asijizidishie wake ili moyo wake usikengeuke wala asifanye fedha zake na dhahabu zake kuwa nyingi mno. Helio mtu akisha ingia sasa katika kuwa mke wa na watatu na nne, Mungu anasema moyo wake utakengeuka. Na kweli baada ya muda mfupi ndio unaona Daudi alianza anakengeuka. Anamuua ulia. lia. Na Mungu hali halipiti hivi vile, lazima litimie. Ayema akijiongezea wake atakengeuka moyo wake. Anaongeza Ahinoamu, anaongeza Abigail juu ya mikali. Baadaye moyo wake unageuka na muo wa ulia, anamchukua nani? Besheba. Anamchukua Besheba na wake wengine alikuwa nao. Na baadaye alikuja kumdai huyu nani? Alikuja kumdai huyu mikali akarudishwa. E, Yeye mikali alirudishwa kwa Daudi pia. Japo hawakuzaa mtoto hata mmoja. So Sasa kulikuwa kuna kosefu wa baraka za Mungu watume tumejifunza mambo haya maana tunapokuwa katika matatizo katika kipindi cha majaribu, lakini zaidi sana katika maisha ya kila siku nafikiri tutakumbuka hayo na mimi eh, na yananifaa yanakufaa na, nifa, ya na, kufa, ya na kila mmoja na msikigazi msikilizaji wetu kutoka mbali baba tunakushukuru kwa mafundisho yako asante kwa sura ya leo ilikuwa ndefu mungu lakini tumejisikia tumesikia sauti yako tuomba baba utuongoze katika kuyaishi haya na kuyatenda Eh, neno lako Yesu Kristo kwamba tutakaposhika ya maneno yako na kuyatenda tutafananishwa na mtu aliyejenga juu ya mwamba lakini tusipoyatenda tukayaacha tutakuwa tumejenga juu ya, tume ya, ya mchanga basi Mungu tunaomba kwa tusimamie kwa tulozi, tukajenge juu ya mwamba kwa kusikia na kuyaishi na kuyatenda Mungu tukashukuru pia katika pindi vile waendelea ukatuhudumie sawa sawa na makusudi yako Mungu tukushukuru katika jina na baba na la mwana na la katifu, amen, amen.